בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ"ג, מיוסד על תורה ר"ן בליקוטי מוהר"ן. יחיד המשגיח ומנהיג העולם בחסד וברחמים גדולים. וכל אשר אתה עושה עמנו בכלל ובפרט הכל לטובה. ואפילו כל הגלויות והצהרות וכל ההרפתקאות העוברים עלינו בכלליות ישראל ובפרטיות עם כל אחד ואחד, הכל לטובה גדולה. כי כוונתך הקדושה לטובה תמיד. אבל בעוונותינו הרבים, מעוצם חשכת הגלות אשר אנו שרויים בין העכו"ם, נתערבב ונתבלבל דעתנו עד אשר אין בנו דעת להבין ולידע שכל מה שעובר עלינו הכל בא בהשגחה פרטית מאיתך לטובתנו. ועל ידי זה אנו מרגישים מאוד כאב ומכאוב עוצם ריבוי צרותינו וגלותינו. ומה נעשה מרא דה עלמא כולה, כאחד תלוי בחברו? כי הגלות גורם הסתלקות הדעת, והסתלקות הדעת גורם הגלות. כי עיקר הגלות ועיקר הצרות והצער שמרגישים מרירות הגלות, הכל הוא מחמת הסתלקות הדעת, מה שאין אנו מבינים ויודעים שהכל בהשגחתך לבד לטובתנו הנצחיות. ולכלה הרשע, ולהתם חטאות, ולהביא צדק עולמי. כי אם היינו שלמים בדעתנו לדעת תמיד בדעת שלם שהכל בהשגחתך, מאיתך, לא היינו מרגישים כלל צער הגלות, ואז היינו שווים אליך, והיינו ממהרים לצאת לחירות מהגלות. אבל מחמת חשכת הגלות נלחדו כמה מבני ישראל עמך, שנדמה להם כאילו יש טבע, חס ושלום, ותולין בטבע. ומחמת זה מרגישים מרירות הגלות. ועל ידי זה מתארך הגלות כל כך. ועתה מה נעשה אבינו שבשמיים? כי ארך עלינו הגלות ומשך עלינו השעבוד מאוד מאוד. יום יום נאמר מה יהיה בסופנו? ועד מתי, ועד מתי, ועד מתי קץ הפלאות? מתי תמלוך בציון? מתי תשוב המלוכה לבית דוד? מתי תשיב ישראל אליך? מתי תשוב לארצנו ולבית מקדשנו? עד אנה בחייה בציון ומספד בירושלים, מתי תרחם על כל צרות נפשנו ומרירותנו? ובפרט אתה בעת צרה קשה והמרה הזאת, אשר נגזרה אלינו להיות יהודי יעלה למלחמה, או אם יקום בזה. מי יכול לספר צרה המרה הזאת, כי רב אמר, כי נגעת נפש. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, עזרת אבותינו עתה הוא מעולם, מגן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. תשועתם הייתה לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. חוס וחמול ואיחם עלינו גם עתה בעת צרה הגדולה הזאת. ותשבר ותבטל את כל הגזרה הקשה הזאת שנגזרה עלינו, וכל הגזרות קשות שרוצים לגזור חס ושלום. כי מי יוכל לסבול צרות כאלה, רחמנא ליצלן. כי כולם נוגעים בדת תורת ישראל הקדושה. אוי, מה נעשה? להיכן נברח? להיכן ננוס לעזרה? אוי, אוי, אוי ואבוי, מי יתן ראשנו מים ועיננו מקור דמעה, ונבכה אומם ולילה על מרעות צרותינו אשר הגיענו באחרית הימים האלה, אשר טוב מוות מחיים. בבוקר נאמר מי יתן ערב, ובערב נאמר מי יתן בוקר מפחד לבבינו. אוי, אוי ואבוי, אוי, מי היה לנו? מה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עווננו. צדיק אתה, אדוני, וישר משפטיך. אבל אה היה רחמנותך וחסדיך הגדולים, והיה זכות וכוח אבותינו ורבותינו הקדושים אשר בארץ המה. למדנו והורינו איך להמשיך לדעת עלינו גם עתה, להידע ולהאמין שהכל בהשגחתך לטובה. מאחר שלפי כת שכלנו נראה שרוצים להעביר כל כך נפשות על דת ישראל, אשר הוא חיינו וכל תקוותנו, מבטחנו בכל הצעות והאיסורים שעוברים עלינו, רחמנא ליצלן מעתה. מלא רחמים, הביטה בעוניינו, כי רבו מכאובנו וצרות לבבינו. הביטה אוראה, למי עוללת כה? הביטה אוראה, כי אין בנו כוח ודעת אפילו לסדר תפילותינו לפניך כראוי. כי דלים וריקים אנחנו, דלים מדעת וממעשים טובים ומלאים חטא ועוון. אבל אף על פי כן אנו מרוצים למות ולהרג על קידוש שמך בכל יום, ולא לבטל אחד מישראל מדת תורתנו הקדושה. אוי לעינינו שיראו שמגלחין לאחד מישראל בעל כורחו, קור... פאות ראשו וזקנו, ומוכרח אחר זה בעצמו לגלח אותם בכל עת. אוי לפה שהצטרך לאכול מאכלות אסורות. אוי לרגלי ישראל הקדושים שיצטרכו ללך בשבת ויום טוב קודש חוץ לתחום. אוי לילדי ישראל הקדושים שיצטרכו לעשות מלאכה בשבת, לצחצח כלי זינם חס ושלום. ושארי מלאכות ושארי עבירות שיהיו מוכרחים לעשות חס ושלום. ומי יודע אם יוכלו לעמוד בניסיון ולהישאר באמונה הקדושה שהיא אמונת ישראל, ולקיים על כל פנים מה שיוכלו לקיים. אוי מי יוכל לעמוד בזה, אוי לנו על נפשותנו, אוי על ימינו ושנותינו אלה, אוי לנו כשודדנו. אוי אוי אוי, נבטוש רישא בקוטלדה ביתה, ושק ואפר יוצא לרבים, ניתן בעפר פינו, אולי יש תקווה, אולי יש תקווה. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מלא רחמים, זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה. זכור את כל ההבטחות שהבטחתנו עם ימות אברהם אבינו עד הנה. זכור את כל הצדיקים שהיו בכל הדורות מאז ועד עתה. זכור את כל הקדושים שנהרגו על קדושת שמך ביסורים קשים ומרים. זכור וראה את כל הדמעות שנשפכו על צרות ישראל מאז ועד עתה. זכור את בניך שרויים בגלות בן העקום, והמשך עלינו השגחתך השלמה, והוצא אותנו מדרך הטבע לגמרי. ונזכה כולנו, עמך בית ישראל, לידע ולהבין ולהאמין באמונה שלמה שהכל בהשגחתך לבד. ותמלא עלינו רחמים, ותוציינו, ותפדינו, ותגלנו מכל הצרות ומכל הגלויות, ותמשיך ההשגחה מסוף העולם ומקץ האחרון. ועל ידי זה תעשה סוף בקץ וגמר וחיליון מכל העכו"ם הרשעים המצרים לנו. ותשבר ותבטל כל הגזרות קשות מעלינו. הן אותם שכבר נגזרו, הן אותם שרוצים לגזור. ובפרט עוצם הצרה הזאת שכבר נגזרה, לקח בני ישראל אנשי חי למלחמתם, חס ושלום. רחם, רחם על עמך ישראל ובטל אותם מעלינו מהרה. כי אתה רב להושיע, ואין מעצור לה' להושיע, אפילו אחר גזר דין למעלה ולמטה. וכשם שחמלת עלינו והושעתנו, בימי מרדכי ואסתר, והפכת מיגון לשמחה ומהבל ליום טוב, כן תחמול עלינו גם בעת המרה הזאת, ותבטל הצרה והגזירה הזאת מעלינו בכל הצרות והגזירות שרוצים לגזור חס ושלום. כולם תעקרם ותשברם ותבטליהם בביטול גמור, ותהפוך הכל לטובה. ותתה לב המלכות ושריו ויועציו, לב הקיסר והשרים והיועצים עלינו לטובה, ותגזור עלינו גזירות טובות בגשמיות וברוחניות. ריבונו של עולם מלך מנהיג, מושל ומשגיח, ראה את עמך ישראל מרודים מאוד. אתה לבד יודע מעמד ומצב של ישראל בעת הזאת. הבית משמיים הוא רואה כי היינו לעג וקלס בגויים, כי נועצו לב יחדיו עליך ברית הכרותו. כי כל פנימיות כוונתם בכל גזירותיהם הרעות, נחמנה לצלן הכל כדי להרחיק ישראל חס ושלום מדת ראותנו הקדושה, כאשר אתה יודע צפון ליבם. אתה לבד יודע עד היכן מגיע מחשבותם והצוטי מראות. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמה יהונו ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. מלא רחמים, גדול העצה ורב העליליה. סכל נא אצה צונענו ולא תעשנה ידיהם תושייה. כמו שכתוב, מפר מחשבות ערומים ולא תעשנה ידיהם תושייה. וכתיב אדוניי אפי רצת גויים, עיני מחשבו תמים. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך אדוניי, וכל הקמים עלינו לרעה, מהרע אפי רצתם וקלקל מחשבתם. ותן בלבנו חכמה, בינה ודעת שנזכה להאמין תמיד בהשגחה הפרטית, שהכל מתנהג בהשגחתך הפרטית לבד. ונזכה להתפלל ולהתחנן לפניך תמיד. ונשתתף עצמנו בצרות ישראל, ונתפלל ונעתיר הרבה תמיד, בכל יום, על צרות ישראל בלב נשבר ונדכה. ונשפוך לבנו חמים נוכח פניך, אדוני, עד אשר נוריד דמעות הרבה לפניך באמת, בבכי ובתחנונים אבוא לפניך. ונזכה להמשיך על ידי הדמעות השגחתך עלינו. ועל ידי זה תרחם עלינו מן השמיים, ותשגיח עלינו ברחמים, ותבטל מעלינו כל הצרות וכל הגזרות. הן אותם שכבר נגזרו עלינו, והן אותם שחפצים לגזור חס ושלום. לא תהיה חזות בישראל. רחם עלינו למען שמך, כי אין לנו על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמיים. אתה הטוב בעיניך עשה עימנו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. ותן בלבנו שנשוב כולנו אליך באמת חיש קל מהרה. לב טהור ברעלי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. ותמהר ותחיש לגאולנו גאולה שלמה, ותביא לנו את משיח צדקנו במרב ימינו, אמן סלע.